Aplicacions Palmos a un poquet PC. Stiletab permet executar les aplicacions en català de Palmcat a un poquet PC. És una aplicació comercial. Trobata pel Minfo Senter.